Óta már egy hete semmilyen hívás nem érkezett a telefonjára Nándornak, nehezére esett a felkelés. Az az átkozott reggel mindig korán jött, és már félt attól, hogy aznap is csak a kilométerek növekednek a bicikliben, de a feladatok száma nem fog emelkedni. Persze ez a bizonyítást is nehezítette. Aztán a nyújtoskodás újabb reményeket adott, talán majd ma. lépett a teraszhoz vezető ajtó elé, és mielőtt kinyitotta volna, kinézett az ablakon. Kicsit messzebb a hegyek körül halványan párásnak bizonyult a levegő, de a másik oldalról a nap mindent megtett, hogy a látvány szép legyen. Miután kitárta az ajtót, a megszokott kávés a kezében leült a teraszon berendezett kis asztalhoz. Megkavarta a sötét italt, majd kortyolgatni kezdte. Na, ennyit az éjgyomorra való kávéról, jegyezte meg magában, mert amióta a gyomor fájdalmak nem jelezték neki, hogy ez helytelen, Gyakran elfelejtette, hogy legalább egy kenyeret egyen, mielőtt neki kezdte. Aztán a reggeli is elkészült. Mellette csomagolt egy szendvicset is, hogy napközben legalább egyszer egyen otthonról vitt ennivalót. Megkapta az utolsó falatot, amikor megszólalt a telefon. – Igen? – Szia, Nándi! – szólt bele egy ismerős női hang, amitől furcsa fintor jelent meg a fiú arcán. Anikó volt a vonal másik végén. – Na, neki mély! – Tudom, hogy szavim vagy, de az a helyzet, hogy Péter anyukája tegnap bekerült a kórházba, és nem tud bejönni. Csak a mai napról van szó. Hónapra van már ember. – Nem mondom, hogy örülök, de bemegyek. – Nagyon köszönöm. – Na, akkor öltözök. Szia! – köszönt el a részlegvezetőtől, majd egy pillanatra magába mi Nem gondolta, hogy így alakul a mai nap Szoli. Aztán telefonjának gombjain barátja számát kezdte nyomkodni. – Szeva, Nándi vagyok. Nem vagyok messze, jelezte vissza a másik. Gáz van, ma nem tudok menni, be kell ugranom a kórházba. Arra gondoltam, ki mehetnétek az új sráccal. De szegény, még csak elméleti is mozog. A legjobb tanára gyakorlat. Figyelj rá és irányítsd. Ha van valami, persze beleszek kapcsolva. Mindjárt beszélek vele is. Hogy is hívják? Valamilyen Mihály? À, nem nagyon tetszik, de köszönöm a bizalmadat. Küld be a főtérre, ott várom majd. Meddig legyünk ma kint? Hát, ha nem romlik el az idő hatig. Oké, okay, este felugrok, hogy mi volt ma. Csá! Csá! Köszönte Nandi, majd a szekrényhez lépett, és matatni kezdett az ott egymásra hány papírkák között. Az elmúlt napokban már beszélgetett az újnak vélt fiúval. A telefonszámát még nem írta be a készülékébe. Meg akarta várni, hogy haladnak a sürgősségi feladatok tanulásával. Nem tartotta rossznak az előrehaladást, csak arra várt a gyakorlattal, amíg tökéletesedik a dolog. Kiség terthet arccal vette elő a számot, majd újra tárcsázott. Szia, Misipp, Nándor vagyok! Hello, ma is menjek! Jobb hírem van, ma kimehetsz élesbe! Jó, kiáltotta el magát a srác. Figyelj, és tanulja társattól, Csaba már jó pár éles helyzetnél volt. Kövesd az utasításait. Ha nem világos, hogy mi van, kérdezd. Légy szíves, ne önfejüsköd, és ami a lényeges, magadra is vigyázz. Nem tudok menni ma. Be kell ugranom a kórházba. De neked is mondom, hogy vonalvégen vagyok. Persze, csak figyelek, és addig megyek el, amíg lehet. Ne aggódj! Ma bizonyíthatsz, este kikérdezem Csabát, hogy mi volt. Na, megyek. Ja, a főtéren vár rád. A cuccosodért beugratok majd hozzá. Köszi előre is a bizalmat. Jó, szólít. Köszi, Hali! tette le Misi a telefont, és Nándor biztosra vette, hogy örömet szerzett neki a mai nappal. Persze egy csomó kérdés felmerült benne, de tudta, Csaba mellett nem lesz gond. Felhúzta a nadrágját, majd bepakolta a benti ruháját a hátizsákba. A nővérpult hátoldalánál a központi monitoron furcsa görbék kezdtek kirajzolódni az egyik beteg neve mellett. A laikus csak annyit látott, hogy teljes káosz uralkodik a képernyőn, amit a buta vinnyogás követett. Apró hárombetűs jelzés a kis kockában, fib, és a görbe olyanná vált, mint egy életlen lombfűrész. Nándor félredobta a kezében lévő személyi igazolványt, majd miközben kikiáltott Anikónak a folyosóra, szapora léptekkel berohant az őrzőbe. – Anikó, gáz van! Félúton elkapta a sarokban nyugvóra ítélt, és zöld lepedővel letakart defibrillátot, majd maga után rángatva a beteghez lépett. Amaz teljesen magán kívül volt, valahol félúton az élet és halál között. Szemei felfelé meredtek, önkívületi állapotban rángatózott az ágyon. Takács bácsi! Üvöltötte a fiú, majd miután letépte a takarót a betegről, és kirántotta a párnáját a feje alól, öklét beszorítva erősen a melkasa közepére ütött. – Már jön a doktor, hozom a balont is! – érkezett meg Anikó. Nándor félszemmel a monitorra nézett, majd miután látta, hogy a ritmuszavar nem szűnt meg, elkezdte a kompressziókat. Megérkezett a doktor is, akinek Anikó a kezéhez készítette a gépezetet, és nagyon rövid idő után a bezselézett lapátokkal neki feszülhetett a melkasnak. – Hátra, ütök! – közölte és megnyomta a gombokat. A beteg teste egy pillanatra elemelkedett az ágytól. A rángatódzás nem maradt abba, a monitoron pedig folytatódott a görbék szabálytalan sora. – Újra, vannak, Magáé a kliens. Felelt Nándor is, Anikóval, akinek kezében ott volt a lélegeztető ballon, mindketten hátraléptek. Újabb halpukkanás, és mindannyian a képernyő felé tekintettek. Oké, okay, megszűnt. Takács bácsi, hallja, amit mondok? kezdte pofozgatni a doktor az idősebb férfit. A szívritmus nem volt tökéletes, de a normális keringéshez elégnek bizonyult. A férfi, akinek nemrég még az életéért küzdött a társaság, kis homályos, de egyre tisztuló tekintette rámerett a többiekre. Mi történt? Egy kicsit bealudni tetszett. Most már minden rendben lesz. Nándor, állítsanak össze Lidokaim pumpát? Egyel? Rendben, a defi maradhat, ugye? Persze, fordultod oda a lázlaphoz a doki, majd dokumentálta a történteket. Mindannyian fellélegeztek, megtörölték a homlokukat majd egyikőjük az üvegszekrény felé, a másik a nővér púthoz igyekezett. Röviddel ezután az összekészített gyógyszer a kis pecskendőt irányító gép segítségével már a beteg karjába indult. A rövid, de annál látványosabb beavatkozást az őrzőben fekvők közül ki így, ki úgy élte meg. Volt, aki tapsolt magában, de akadt olyan is, aki nyugtatót kért, hogy elviselje a látott és hallott dolgokat. Ezt nem bírom, ne aragudjanak! Szólt egy néni, és közben elvette Nándor kezéből a szorongására adott kis tablettát. Sajnos, tetszik tudni, ez itt mindennapos? E, nem tudnám csinálni. Mondja csak, Bárta néni, nézi maga azt az amerikai orvosorozatot? Persze, élénkül fölhirtelen a beteg. Tudom, kiütjük kétszázszal, meg kis rutin, nagy rutin, kaponya, CT. de hát ott is ez megy, itt ráadásul a függöny eltakart mindent. Ah, maga is tudja, ez más. – Tudom, itt a függöny eltakar mindent. el Sanda mosolyol az ágytól a fiú, és ismét Takács bácsihoz igyekezett. Amaz fáradt tekintettel nézett maga elé, majd oldalra fordult és sóhajtott egyet. – Mi értelme van ennek? – Na, itt tessék abba hagyni, mert megharagszom. Most már minden rendben, maga olyan, mint egy húsz éves. – Le. A monitoron a rendezett paraméterek már megnyugtatókká váltak, még egy röpke gépi vérnyomásmérés, és miután az is jónak bizonyult, Nándor is visszament a pulthoz. Szerencséje volt az öregnek, ha nem érsz oda, nem hiszem, hogy. Akkor te érsz oda, este kivált le minket. Talán a péterék, de már jó lenne, ott tartanák. Mindjárt eljön a hét óra, addig, meg úgy döntöttem, már nem lesz munka. Úgy legyen. Anikó az ápolási papírokkal elfoglalta magát. Nándor a rádiót hallgatta, amikor kinyílt az őrző lengvű ajtaja, és belépett Zsuzsa, az emeleti részlegvezető. Hosszú vörös kisé kócosan hullott a vállára. Határozott lépésekkel és egy nagy a fiúhoz fordult. – Szia, mucika! Az előbb nagyon dolgoztatok. Ráérsz most egy picit? – Neked mindig. – Van a tizenkettesben egy banya, meg kellene szúrni Branüllel. Nem megy, és annyi infúziót kap, nem bírja a szárnyas tűt. Ki az és hol fekszik? Indult Nándor, hogy miközben tájékozódik a kliensről, összekészítse magának a szúráshoz valókat. A hármason fekszik, ki Egy vesetába bekerült a brannul, egy leragasztó, néhány vattabuci, a fertőtlenítő meg a leszorító gumi. Akaskodik meg nyavajok, de megnyugtattam, hogy te mész. Őzölte Zsuzsa, és már ment is ki, hogy haladjon a dolgával. – Tudtam, hogy számíthatok rád. Ment utána a fiú és a klumpája által kopogó lépéseivel végig a folyosón a tizenkettes felé. Belépe rögtön odalépett az áldozathoz. – Csókolom, kis néni. Igen, kedves. Maga jött, hogy összeszurkáljon? – Ha megengedi. – készítette ki a beteg karját Nándi. – Igyekszem úgy hadszúr megszúrni. – Mi? – Na, csak vicceltem, picit szorítson Tudja, ha ez bent lesz, nem kell naponta szurkálni, mert ez benne is maradhat. A fiú jó szúr, nekem is ő tette be, amikor ott voltam az intenzíven, szólalt meg egy másik asszony katuloldalról. Szóval tényleg nem egy katonai térkép a keze, de találtam valamit. Itt fogom megszúrni, mutatott egy pontra. És ha nem sikerül, akkor tovább kutakodok, én kitartó vagyok, magácska meg türelmes. – Mióta dolgozik maga itt? Most kezdett? – kérdezte a nénike, majd egy pillanatra eltorzult az arca, ahogy megtörtént a szúrás. – Elég régen. – Na, most ne tessék megmozdulni. – Már meg is vagyok. – Húzta ki a vezetőtűt a vékonyka műanyag csövecskéből, miközben amaszt egy kicsit előre tolta. – Már ragasztom is le. – Nagyon szörnyű volt. – Legközelebb maga fekszik itt, és kipróbáljuk. Felelt rossz indulatúan a néni. Nándó csak mosolygott, és bár messzebb éghajlatra küldte volna a beteget a megjegyzés miatt, nem szólt. Lerögzítette a művénát, majd elindult vissza az őrzőbe. Vigyázzon rá, meglátja, jó lesz, hogy bent van. Félúton beszólt a lányoknak, hogy minden oké, okay, majd berobbant a kész szányú lengű ajtom. Hívják azonnal Benz doktort, szólalt meg és mosolygott. A viccet mindenki értette. A jól ismert sorozatból lekoppintott mondat csak viszontzott mosolygásra talál. Ekkor belépett az osztályvezető professzor. Bal kezét napoleon módon köpenye gombjaihoz illesztve bent tartotta két lyuk között. Először körülnézett, majd a pulthoz lépve megszólalt. Nándor, az adjunk tusúr merre van? Megkeresem önnek, felelt a fiú, akinek fogalma sem volt, hol lehet a keresett személy, de azt tudta, hogy a főnök nem szereti a nem tudom kifejezést. Nem kell, ha megjönne, ezt adja neki oda. Köszönöm. És egy fehér videókazetta nagyságú dobozkát adott a kezébe, majd kiviharzott. Nándor megfordította a csomagot. Mi a fene ez? Nem tudom, felelt a kollégina, és folytatta az írást. Nem hiszem el. Tudod, mi ez? Egy mini defi. Azt hittem, ilyen nincs. És megint beindultak a képek. Pont ilyet keresett, amire a bicikliken szükség lehetne. Persze az első gondolat az árára terelődött, de ez bizonyult most a legérdektelenebb információnak. Vagy mégis? Ha ezt elmesélem a srácoknak, lehidalnak, mennyi lehet ez a vacak? Sok. lépett be az agyunktus. Csak a mobil lapátok darabja négy együ. A telep meg még több. Ráadásul néhány használat után eldobandó. Nem törölhető? Sajnos nem. Valószínű, hogy nem is marad itt, csak kipróbálásra hozták. – Van róla leírás? Szívesen átnézném. – A profnál, de csak angol. – Ha akarja, szívesen kihozom. – mosolygott a kisé kopaszodó orvos, és a maga szaladgáló stílusával már el is tűnt a kijárat irányában. Nándor bólintott magában, és visszatért a valósághoz. Újra ránézett a központi monitorra, majd bement a betegekhez. Mindenki nyugodtan feküdt. Volt, aki aludt, vagy csak pihent. Várták, hogy teljen az idő. – Nándor, kérem! Hívta oda magához egy nénike a fiút. Adna egy pohár vizet. Persze, ebbe az üveg pohárba szeretné? Igen, de engedje ki, mert nagyon meleg van. Köszönöm. Miután megtörtént a kiszolgálás, a fiú leült. Megérkezett a kis defibrillátor, nem anyanyelvű leírása is. Azt kezdte nézegetni. Az ismerő szavak láttán nem okozott gondot a fordítás. Persze nem ment minden könnyen, és akadt olyan rész is, amit ismeretlen maradt. Az ábrák ugyan egyértelműek voltak, mégis többször át kellett rágni az apró prospektust. Szerinted, ha ezt elviszem, nagyon fog nekik hiányozni. Ha elfogadsz egy tanácsot vidbe az irodába és fénymásod le, akkor addig rágósz rajta, amíg akarsz. De miért is kell ez neked? Ha csak annyit mondok, hogy érdekel, az kevés. Tudod, beszéltem neked a terveimről. Já, ja, az a biciklis dolog, amit most is művelsz, már isgálom, – Tényleg, hogy haladsz? Meghallgatott már valaki? Fordult egy pillanatra ki Anikó a papírok közül. – Hát, annál egy kicsit elakadtam, de maszekban már volt egy-két esetem. – Maszekban? – Vagyunk néhányan, akikkel már tekergünk is a városban. – Ami nap nem hoztak be egy öreget, akit újraélesztettünk? – Hoztak valakit a mentősök, nagyon ki voltak kelve magukból, de már haza is ment a kedvesbeteg. – Ha jól emlékszem, Turbert volt a vezeték neve. – Igen, csak nem ti hoztátok vissza? – De, sima ügynek indult, de aztán reanimálás lett a vége. – Ez igen, gratulálok, nem maradt nyoma. – Köszi, a vezető mentő tisztünk is meglepődött. – Persze, szerintem nem értékelte annyira, mint mi. Tudod, amikor annó beszéltem vele, meg a Dirivel, mindketten csak annyit mondtak, hogy nekik mindegy kihívja segítségül a 104-et. Nem lesz egyszerű ez a harc, de ha eleget bizonyítasz, talán ráharapnak. Kitartó tudok lenni. Lassan telt az idő, de amint elérkezett a délután négy óra, a napi feladatok sora miatt kicsit pörgősebbé vált minden. Lázmérés, amikről mindenkinek az volt a véleménye, hogy neki nincs láza, de ha kell, hát legyen. Egy nándorkám édes, nekem írjon be a t a hőmérőt megfelejtse el. Érkezett néha a kedves ajánlat, aminek nem lehetett eleget tenni. Ilyenkor felmerült a bevitt és üritett folyadék is, aztán jött a vacsora, meg az esti vénás injekciók hada. Vízhajtók, antibiotikumok és egyéb finomságok. Nehéznek bizonyult a már kisé fáradó tekintettel, mosolygó arccal az injekciókat beadni, úgyhogy közben a betegeket körülvették a furcsábnál furcsább látogatók. Persze jöttek a kérdések, hogy ez mi, meg mire való, Mindenhol megállni egy kicsit, és kimerítő, de igazából semmit mondó választ adni, hogy mindenki megnyugodjon. Alakul a hozzátartozó állapota. S ha nem lehetett felelni, nem okozott gondota, mindjárt jön a doktor úr, és neki lehet ilyen kérdéseket feltenni, mert én... Megszólalt Nándor telefonja. Kiviharzott az őrzőből, és felvette. – Igen, mond! – Szia, Tibi vagyok! Gondoltam érdekel, hogy előttem esett el a mozgó lépcsőn egy nénike itt a Magnaplázában... – Nem vagytok a közelben? Szegény, nagyon szenved. – Ász vagy, küldöm a fiúkat. Hívott valaki mentőt? Van ott elsősegélycsoport? – Nincs, a mentőt nem tudom, csak addig is jó lenne, ha valaki… – Kösz már telcsizek is, csá! Csá! A fiú szemetágra merett. Az első gondolata az volt, hogy most inkább lenne a biciklin, mint a kórházba. Tárcsázott. – Hello, Csabi, merre vagytok? – Hello, kajolunk a főtérem, mi van? – jó helyen vagytok, valaki leesett a mozgó lépcsőn a Magnaplázában. Menjetek nézzétek meg, este felhívlak mi volt. Mentőt még nem tudom hívtak-e, jó ellátást. Köszi, tette le a barát. Na, most is jó, hogy itt voltam, lépett be az őrzőbe Anikóhoz. Miért? Esett van a fiúknál, ha nem kellett volna reggel ide jönnem, ott lehetni. Ugyan nincs gáz, mert ők is el tudják látni, de jó lett volna ott lenni, ahogy mondod. – És mi az eset? – érdeklődött a kollégina. – Valami néni elesett a mozgó lépcsőn. Mindenképp esetkocsi kocsi megy hozzá, de lehet, hogy már csak szállító feladatra megy ki. Nándor miközben elhelyezkedett otthon a teraszon, és elhatározta, most igazából rágyűjt az első pipájára, a távolban lévő kékes hegyekre tekintett. Ballról nézve őket, fentről indultak a vonulatok, majd lefelé és újra fel, majd még feljebb, egészen a tévé toronyik. A megtömködés után jött a meggyújtás. Nem bizonyult nehéznek. Lassan indultak a tömény füstkarikák az ég felé, melyeket egy-egy kósza -egy szellő egy pillanat alatt szétszedett. Nem is nehéz. Állapította meg magában, és közben megpróbálta összerakni a mai napját. A nehezen és nem jól induló nap, majd a benti újraélesztés, és a végén a feladat, amiről már semmit nem tudott, csak hogy valami történt, és ő nem lehetett részese az ellátásnak. Csaba felhívta, hogy minden rendben ment, de este beúrik és elmeséli, miről maradt le. Nándor kérte, hogy Misi is menjen, kíváncsi volt rá, hogy ő hogy látta a dolgokat. A parázs vadul izzott a pipában, egyfajta halkropogást is adott. Valamiért elfeleltette a fiúval, hogy a dolog káros. Valahol a távolban feljajdult egy sziréna. Az utca végében hangosan veszekedett néhány fiatal, de ebből semmi nem jutott el a füléig. Mostanában nem sokat tudtak Viktóriával együtt lenni, már hiányzott neki a lány közelsége. A mosolygó arca, a simogatása, az a pár együtt töltött óra. Tudta, hogy minden rendben van, nehéz bizonyos dolgokat párhuzamosan és ugyanolyan erősen futtatni. Beérték egyet egy telefonnal vagy azzal a pár pillanattal, amit egy váltás során együtt lehettek. Mert ugye, biciklizés közben nehéz az embernek nem a feladatra figyelni, utána pedig mindig pihenésre ösztökélte, hogy másnap ne legyen gond a munkahelyen. De érezte, hogy ezek a pillanatok erősítik érzelmeiket, és tudta, hogy amint terhessé válik a dolog, szóba kerül. Mindent meg kell beszélni, szokták lerendezni a dolgaikat, ha valami nem stimmelt. Aztán újra feleszmélt a pipázásra, kezdett kialudni a tűz a faragott eszközben. Újabb gyújtogatás, ami kicsit már hosszabbra sikeredett, de sikerült beizzítani a tüzecskét. Jöhettek a kis füstkarikák. Mindenképpen szeretett volna egy olyan apró, ám nekik fontos gépezetet beszerezni, mint amit ma Bent látott a kórházban. Nagyon nem tetszett neki az ára, de tudta, jó jönne egy-egy kerékpár a mini defibrillátor. Mindegy volt, hogy ezt ponzorok által tudja majd beszerezni, vagy akár egy alapítvány segítségével. Szükség lenne rá. Csöngettek. Letette a pipát a hamutartó mellé, és a kapu telefonhoz lépett. – Igen, tessék! – Jó napot! Ön kérte a biciklis mentőket. hallatszott csabálék vidám hangja a túlvonalról. – Gyertek! – nyomta meg a nyitógombot, és visszatette a kagylót a falra. A fiú kipirult arccal, hamar felértek a lépcsőkön, és miután letelepettek a székre, megindult a mesi áradat. Olyanná vált az egész szoba, mint egy mozi, ahol minden oké, csak a képet a lelki szemek látják. Nem mutatkozok nehéznek az eset, de egy törést nem tudtunk másképp rögzíteni. Bizonytalan voltam a fájdalom illetően, de féltem, hogy belém kötnek a mentősök. Tudod, ki köttek ki? kérdezett vissza nándor. Nem ismerem őket, de kezdtek volna kötekedni, ha nem mondom, hogy mi a helyzet. Így csak mosolyogtak, és miután vákumban tették, a nénit elhúztak. De a fájdalom a Misi részéről jött. Nem egy rossz dolog, ha az ember ismer néhány csinkcsunk fogást. – Mi csingcsung? A foglalkozom keleti masszázssal. A sima rögzítés itt nem segített volna. Így, amíg a mentősök adhattak egy kis nitralgint, enyhítettem neki a fájdalmat. – Nagyon jó. És hogy ment a bringázás? – kérdezett Misi-re. a Azzal nem volt gond. Szerintem... – Jó volt a fiú – mosolygott Csaba, és hátba veregette a társát. – És hová vitték be? – Ja, persze az épilonába, ugye? – Azt hiszem, de a mami nagyon hálás volt. A teljes részletesség kevésnek bizonyult a meséléshez. Nándor olyan dolgokra rákérdezett, hogy később azokból csak építeni lehessen majd a dolgokat. Teljesé a biciklis szolgálatot, vagy tökéletesítsék az ellátást. Nitragint nem tudunk beszerezni kis palackban de ha a leírás és a vizsgák elégségesé teszik, egy algó elég lehet a fájdalom csillapításra. – Persze, ha a kliens nem allergiás – fejezte be a gondolatot Mihály. – Igen, itt jól jön majd a tiszt vagy egy orvos, mint Viki. – Holnap mi legyen? – kérdezett újra Csaba. – Ha jól emlékszem, mindannyian szabadok vagyunk. Arra gondoltam, mehetnénk négyen két felé. Ti mehettek ketten, én meg Vikivel. – talán többet láthatunk, legrosszabb esetben tekergünk egész nap. már ha nem lesztek, fáradtak. Miért ne? Viszont pénteken nem tudok jönni, nem kell vidékre, emelte fel poharát Misi, majd felállt, jelezve, hogy a ma neki kezd véget érni. Nincs gond, megyünk Csabival. Viszont szeretném, ha csinálnál egy esetleírást a mai napról, mondjuk hétfőre, oké? Okay? Aha. Na, megyek, köszi a mai napot. – Mi köszönjük, ne aggódj, lesz ez még sokkal rázósabb is. – Gondolod, alakul a dolgunk? – állt fel is. – Valami nem engedi, hogy teljesen higgyek benne, de mindig bízok. Egyébként ne rohany, még akarok valamit. Miután Mihály felvette a cipőjét és elviharzott, a fiúk visszahuppantak a fotelbe. Nándor újabb pipát kezdett megtömni. Csaba figyelmesen követte ténykedését, és nem váratva sokáig magára, ő is hasonlóan cselekedett. – Látom, alakulsz! – tette hozzá két karika között. – Furcsa, de alig kezdtem el, már is élvezem. És nem nehéz, maximum annyi, hogy mindig sokat iszom mellette. – Az nem baj. Eleinte nekem is elment vagy egy liter. Most már elég egy-egy pohár. – És mi újság ilyenkor az agyadban? – Tiszta és nagyon kreatív gondolataim vannak. Olyan ötletek, megoldások jönnek elő, hogy szinte megijedek. – Na, úgy látom, vérbeli Holmes leszel. És a füst egy vonalban áramlott a terasz irányába, mintha tudná, hogy merre van a kifelé. A szobát eltöltötte a kellemes aroma. Nem lehetett érezni a faragott fa, kisé kesernyés és fanyar illatát. Aztán a parazsak lassan kialudtak. Csaba pedig gyorsan hazaigyekezett, hogy legyen másnapra is energiája a profi ellátásokhoz.